«На жері, як звірі!» «Я бачив війну, здобував Сараєво і знаю, що значить наша цивілізація!» «Культура робить велетенські поступи, а цивілізація тупцює на тім самім місці, як кінь у кариті!» «Так тяжко бути щасливим», – сказала з жалем графиня голосом, у котрім чути було тривогу. «Ми вже раз доторкалися цього питання, не будемо його повторювати». Пригадаю тільки, що колись сказав Шевченко: Найвища краса це обличчя людини осяє нещастям. Цитую недокладно Змагаймося до здійснення того ідеалу все і по змозі наших сил. Так тяжко бути щасливим, сказала жалем графиня. Наші слуги, наші селяни дивляться, як ми їдемо гарними повозами, в гарних убраннях, мешкаємо в гарних палатах і гадають, що ми щасливі. А нам так далеко до щастя. Тому, бо ми забуваємо, що є на світі нещасливіші від нас, чоловік не вбив у собі первісного інстинкту горнути все для себе, і тому він вічно нещасливий. Поведіть ви дитину до склепу з забавками і скажіть, вибирай собі, що хочеш, я тобі куплю, і вона забере цілий склеп, і ще їй буде мало. А дотепна нянька скрутить тій самій дитині ляльку зі шматок, приговорить, і вона тою лялькою буде радніше бавитися, ніж усіма найдорожчими забавками. «Дивне створіння цей чоловік», – відізвалася панна Марія. «Знаєте, пане докторе, ваш примір з тою...» «Дитиною переконує мене. Мені також часом здається, що я почувала би себе щасливішою в сірій суконці, в білій кімнаті. і з якимсь любим вам чоловіком», – докінчив доктор. Панна Марія спаленіла. «Ви, пане докторе, говорите зі мною, як з дитиною». «Ні», – поправила графиня. «Доктор, про що б не балакав, то все на любов зійде, бо голодній кумі хліб на умі». «Пані, хочуть зробити з мене якогось ротомана, а між тим я тільки щирий чоловік, бо між вами не потребую вдавати іншого, як я є. Дивлюсь на молоду дівчину, і приходить мені любов-нагадку. Це дуже просте, тож не гнівайтесь на мене, пані. Я ваш висказ про сіру суконку і білу кімнатку, і про любов чоловіка. Пане, докторе, я цього останнього не казала», – боронилася Марійка. «Але ви хотіли сказати, тільки не потрібно соромилися». «Ну, будьте щирі, скажіть, так чи ні?» Речення недокінчено. Панна Марія облилася рум'янцем і мовчала. Хмелинський пильно дивився у вікно. «Що ви там такого цікавого побачили, пане Хмелинський?» Звернувся до нього доктор. Хмелинський також не знав, що відповісти, і мовчав. «От бачите, що з нас зробила наша цивілізація?» Промовив доктор і розсміявся голосно і щиро. Арафеня також мимохить засміялася, але вона зараз поважніла і звернулася до доктора ніби з докором. Ой, докторе, докторе, які ви непоправні! Докторові зробилося жаль панні Марії, все-таки він надто сміливо хотів увійти в тайне її серце. Лікарі не надаються до товариських розмов почав хвилині, «Лікар привик дивитися на людей, як на хворих, і аналізувати їх. А що хворі прості за слово, звичайно, брешуть, особливо психічно і нервово хворі, так він має особливе вдоволення приловлювати їх на недомовлених словах і незатаєних гадках. Але я обіцяю поправу, ласкаві пані, говоримо далі, бо вечір довгий, і так не маємо, що кращого робити. На чим ми стали?» Ага, я сказав, що ми для того почуваємо себе нещасливими, бо не бачимо бідніших від себе А їх багато на світі Коли б ми у нищенні людської біди почували хоч таке вдоволення, як, приміром, у винищуванні звірини в лісі То і нам, може, не було б так скучно жити і не було б так багато нужди на світі Гадаєте, що стане нас на те, щоб знищити твою нужду? – спитала графиня я того не гадаю, бо знаю історію і розуміюся дещо на статистиці. Але це нас не звільняє від обов'язку боротися з бідою. Біда побіджує у міру того, як ми вступаємо з поля битви. Подумайте, пані, літ тому 50, скільки більше доброго міг зробити дідич у своїм селі, ніж нині. Населення було куди менше, менші податки, менші вимоги життєві. А що він робив? Працював селянином, тримав його здалеку від процвіти, хотів якнайбільше загарбати для себе. Мудрий дідич міг би сповнити велике культурне діло, але де тих мудрих взяти?